Fema radio show. Dio show ya kijanja. This is who we are. Dio show ya kijanja. Yes, ukisia kibwagizo hicho basi kimeisha ujue ndio Fema radio show inaanza. Tunafurahi sana hata sijui ni semeje yani. Eh, furaha mpaka imepitiliza. Ile tuko na furaha kuba kubwa kubwa. Niko na Lemkongo Muhammad <laughs> Lemkongo. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kwa msikilizaji wa Fema Radio Show mimi naitwa Rebecca Giumeni kukaribisha tena kwa nusu saa ya nguvu kabisa. Tunazungumza na wewe kuhusiana na masuala ya kilimo, lakini safari hii basi tunajikita kwenye kilimo cha mboga mboga na matunda. Fema Radio Show inalizoa kwa femina. na Femina. Tunashirikiana na Best Dialogue ACT pamoja na Taha kwa nini na wakati Muhammad Mvumbagu na pia niko na Rebeka nikiwa ni besti wako ukweli katika kuweza kuwakilisha ile jinsia mume na katika <laughs> leo cheleo kikubwa sana tunazungumzia namna gani ya kuweza kuweka ubora wa viwango vya mazao Mm -hmm. kuzingatia unamanisha kuzingatia viwango vya ubora. Kuzingatia mm -hmm. viwango vya ubora uh, vya mazao. Na ndo kitu kikubwa sana ambacho tutakuwa tunaenda nacho mpaka mwisho wa kipindi hiki na hivi sasa namkaribisha reporter wetu wa kwanza Nehamia Mkindigili akiwa katika kijiji kimoja huko mkoani iringa Nringa maoni ya wananchi mkulima afanye nini ili kuboresha mazao yake ya uziki sokoni. Sikiliza. ndio Una Fema Radio Show. Sawa sawa. Hayo ni baadhi ya maoni ya watu ambao wa yamekusanywa na Mhe. Ya mkindigili reporter wetu nguvu kutoka mkoani Iringa. Yes, safi kabisa na bado tuko na Nehemia lakini time hapa anatuletea jipange wa Fema Radio Show. Kijana ambaye ana story kimsingi ya kileto cha kuzungumza leo. Ni jinsi gani basi unaweza kuzingatia viwango vya ubora ili kuongeza soko. Karibu Nehemia. Fema Radio Show. Dio show ya kijanja. This is who we are. Show ya kijanja. Jipange, Yipange yeah, Jipange jipange ange ジパンゲパンゲ Um, okay. uh, um, kind of so, mm. it's like no no no going uh, it it. to do it. We're going to do to do to do it. We're going going to to do it. We're going to do it. We're going to do it. We're going to it. We're going to do it. We're going to do it. We're going to do it. We're it. We're going to do it. We're going to do it. We're going to do it. We're going to do it. We're going going to to do it. ジパンゲパンゲ parce que il est pas possible de faire des petits par rapport à la programmation de temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Msikilizaji umesikia sauti ya Dongo akiojua kwa uzuri kabisa na reporter wetu Nehemia namoku kuzungumza basi jinsi gani dongo ye anaweza kujahakikishia masoko baada kuwa amezingatia viwango vya ubora wa mazao yake. Ni story nzuri sana na kazi yetu. Tunakuletea story nzuri amani. <laughs> Safi kabisa. Nini kinafata Muhammad? Kitu kinachofata sasa hivi ni kuweza kulipa bili kwa Bwana <laughs> Na muda huu Bwana Ishi yeye anatuambia kitu gani kwa siku ile pale leo kwa tatutupatia shamba darasa kwa sababu yeye ndio mtaalamu wetu sasa hivi kwa sababu yeye kwa mm. shamba darasa kupitia Fema Radio Show Bwana Ishi ametuandalia nini kwa siku ileo E hey, waliosema hayawi hayawi sasa yamekuwa <laughs> binti yangu tunu njoo njoo njoo turuke kwa pamoja kwa furaha luka luka binti luka baba luka luka luka mama luka luka e hey. <laughs> Eh, sasa binti yangu tunu nakwambia leo unajisikia raha sana tulikuwa kwenye kikundi na mjomba Mapunda kuweka mambo sawa sawa mambo barabara mambo kwenye msali. na kazi kubwa tulikona kushirikia leo ni kuhakikisha kwamba ubora wa mazao yaweze kuuzika sokoni umenielewa eh sasa uwezi amini binti yangu mamlaka ya chakula na dawa yani TFDA yanatutambua wazee wa viwango TBS wanatutambua na bidhaa zetu sasa zinatambulika kitaifa na kimataifa. Eh tumepata soko nje ya nchi na bidhaa zetu tutakonisafirisha kwa meli na wazee wa bandali Yaani meli inapiga honi tu pompo. Mzigo huo una yeye nje ya nchi. Na sisi wenyewe tutakuwa tunapanda pipa kwenda kupiga dolali kwenye nchi za watu. Mimi naenda au mimi nisipoenda anenda mama yako na wewe mnapiga dola tunarudi hapa tunapiga dola kwa kwenda mbele. Eh! Hey. <laughs> Wale oh, kilimo cha mbogamboga na matunda kilipi nakwambia mwaka huu watanipigia saluti kwa kwenda mbele. Eh! Hey. Bonaishi bomba bomba hey, hey, hey, bomba ubora bomba bomba hey, eh hey, bomba kubuka boda bomba hey, bomba eh ya nini bomba Ijo woku tuu mwanangu ruka jo huyo ni bwana Issa yake anatuletea shamba darasa namna hiyo katika Fema Radio Show katika kipengele chake hicho na akiwa anafurahia safari hii amepata nafasi ya kuweza kuvuka boda kupeleka mazao yake nje ya nchi. Ya na wakati huu basi Muhammad na tukamsikilize Jembe Jembeni wetu wa leo. Na huyu si mwingine bali ni Lilian Kavishe. Yeye ni afisa masoko anatokea Kibo Trading Services. Lakini kama ilivyo ade na kawaida yetu haji peke yake <laughs> eh analetwa na violet mnubi ambaye ni reporter wetu kutokea eringa hem tu jembe jembeni akitupa nondo za leo pa, panda ubora vuna hongera. hongera jembe jembeni, jembeni. Jembe jembeni Jembe jembenini Jembe, jembeni. was <laughs> us <laughs> Jembe jembeni Jembe, jembeni fail ya, This is who we are. ya, ya we alikuwa ni jembe wetu wa leo amezungumza ni jinsi gani unaweza mazao yako ili kujihakikishia soko na umuhimu pia kwa wakulima kuzingatia viwango eh mm -hmm. kulidaka soko na kuhakisha kwamba mazao yako yanapata soko la uhakika kabisa, kabisa sasa basi wakati ule kupata burudani waziri wa burudani na mambo ya muziki na kuweza kucheza cheza kidogo ndio huyu hapa mbane na kuletea burudani sasa <laughs> selector na Kanye boya katika masuala ya viwango uki, vizuri unaweza kupata Kanye boya nyumba ya Boma ya yeah, tosh, boma ya the B I really shot Ni ni Ukimona utakodo utakodo Ni kazuli na kadodo kadodo Keep it, I catch with shit don't know mamaya tocha mamaya tocha saga we're so sweet and good si de bodies i want da co oye chamarin con la we si mal le gusto cada quien se mae mm. we're good o gato da calle a boyo falla robar o calle a boyo o the big boss en la calle a boyo Nichendrai makanya boy Ni jamani jamani Ni na punan nani Tulikutana nyumba ya wageni Nika kosea chumba o jamani Nikamkuta mtoto kitandani Nilipata lakini shanga si kama ndivyo ganyabo ya Onyesha bali bila wewe. Simba hey. wedding show, sauti yako kallamo na karatasi, karatasi. button na bidole. Sema nafema. Yop yop yep. kupitia 0753003001 nambari ambayo tunakuwa tunalunga nawe moja kwa moja hapo lipo na wakati huu ni wakati wa kuweza kumfahamu basi yule mshindi wa swali letu la wiki iliyopita ambalo swali letu liko inasema ni namna gani mkulima anaweza kuboresha mazao yake. SMS ni kibao kibao hapa na SMS ya kwanza nikaanza kwamba uh, kukausha Njia ya kwanza pili kukamua kuya hifadhi kwa kutumia dawa ni njia ya tatu alafu nne ni kuya hifadhi kwa kutumia vifaa maalum ili asiribike yeye huyo anaitwa mkara musimu wa bunda mara asante sana mkara message ya pili inasema kwamba namna mkulima anaweza kuboresha mazao yake moja ni kusindika na kusindika ni njia bora ya kuongeza thamani mfano nyanya usindikwa kuwa tomato sauce na kadhalika Mbili, kukausha mboga mboga ili kutumika katika maeneo mengine na pengine kutumia dawa ili kusaidia usafirishaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine hizo ndio njia bora za kuongeza thamani ya mazao anaitwa Milan Chou Nkau kutoka Shelui Iramba huko Singida. SMS nyingine nasema kwamba naitwa Valentine Magoti, ehe, nasema kuboresha mazao ni lazima kwanza kuchagua mbegu bora na kuihudumia mimea vizuri, kuweka mbolea na kutia kuweka mbolea na kutia nadhani na kutoa wadudu, hmm? waharibifu wasiweze kushambulia shambani. Asante sana na SMS nyingine hapa nikishika inasema kwamba Okay, unatakiwa kuangalia jinsi gani utakavyokabiliana na uhifadhi wa mazao. Ndio njia ya kwanza ambayo wameeleza hapa na njea ya pili ni mara tu baada ya kuvuna, mazao yawekwe dawa ili kudhibiti wadudu wa dudu wa, wa mazao kabla ya kuihifadhi ghala. Lakini vile vile pia nje ya tatu, hifadhi mazao katika ghala au chumba kinachostahili kwa vigezo kulingana na aina ya mazao na eneo stahili. Lakini nne na mwisho katika hatua hii ya mwisho bila shaka Mazao yako yatakuwa katika usalama na tayari kwa maandalizi ya biashara kwa msimu مستahili kwani uhifadhi huu utakuwa umekidhi viwango vya uhifadhi wa mazao yako. Jina lake kazi mbaya kutoka uh, Songea Peramio anatuambia kazi njema watangazaji Asante sana. SMS nyingine, SMS nyingine nasema kwamba utaweza kuongeza thamani ya mazao yako kwa kuyasindika pia Kutafuta masoko ya ndani na nje ya nchi anaitwa mwalimu kiauke wa Geita. Na katika swali letu la wiki iliyopita ambao alikuwa anasema kwamba ni namna gani mkulima anaweza kuboresha mazao yake, mshindi wetu ni kazi mbaya kutoka Songyea Pedamiho ambaye yeye amesema kwamba njia ya kwanza ni kuangalia jinsi gani utakavikabiliana na uhifadhi wa mazao kutokana na zao husika pili mara tu baada ya kuvuna mazao yaweke dawa ili kudhibiti wadudu wa wa mazao kabla ya kuyahifadhi galani. lakini tatu, hifadhi mazao katika ghala au chumba kinachostahili kwa vigezo kulingana na aina ya mazao na eneo stahili lakini nne katika hatua hii ya mwisho bila shaka mazao yatakuwa katika usalama na tayari kwa maandalizi ya biashara kwa msimu ustahili kwani uhifadhi huu utakuwa umekidhi viwango vya uhifadhi wa mazao yako Asante sana na sana sana mbaya kutoka Songea pera miho kwa kuwa mshindi wetu wa swali la wiki iliyopita. Yap, bila shaka timu nzima ya Fema Radio Show itaweza kuasiliana nani na itaweza kupata zawadi yako kibao kibao kutoka Fema Radio Show. Na sasa ni wakati wa kuweza kupata swali letu la wiki hii. Swali letu la wiki hii linasema Mkulima anatakiwa afanye nini ili kuboresha mazao yake ya uzike sokoni? Mkulima anatakiwa afanye nini ili kuboresha mazao yake ya uzike sokoni kumbuka kwamba kujibu swali letu unaenda katika sehemu ujumbe mfupi unaanza kuandika neno radio acha nafasi andika jibu lako kisha tuma kwenda namba 0753003001 lakini kama utakuwa haujaweza kusikiza kipindi hiki kuanzia mwanzo mpaka sasa unaweza pia kutusikiza moja kwa moja kupitia www.feminehip.or.tz au ukurasa wetu wa Facebook ambao ni feminehip1999 au to follow to follow up to follow one basi kupitia twitter ambayo ni art femina here fema radio show ya we are. Ya yeah, ni muda wa mishemishe huu msikilizaji. Hapa bwana unakutana na vituko vile mikasa nini wakulima wanakutana nayo. Na hapa tunayemkulima Justin Mvanda. Yeye yeah, yeah, ya kwake bwana ni makubwa sana. mi nataka uyasikie mwenyewe, halafu baadaye nitakuja kukuambia mimi nafikiriaaje kuhusu na mkasa huo. Mishemishe za shamba. <tos> mishemishe za shamba Miche miche za shamba fema radio show show ya kikijanja kama nilivyokuambia hapo mwanzo msikilizaji nilikuwa nataka kwanza usikilize mwenyewe Justin anasemaje ni kuambia na mimi ya kwangu bwana kitu kimoja tu hakuna kukata tamaa justin ilikuwa ndo mara yake ya kwanza kulima angekuwa anasema kwamba oh biashara imekufa faida nilikuwa naitegemea sijapata kuwa na stori yake ile au tuna stori yake kwa sababu akakata tamaa na sasa hivi ameendelea na kilimo na kilimo kinalipa kwa kilimo kama biashara nyingine kushinda mara moja usiache, jaribu na mara ya pili na ya tatu badilisha mbinu unasonga mbele yep kwa hiyo zaidi ya hicho kitunguso huyo m walilima wa na sasa hivi ndio hoho na mazao mengi sana ambayo anayo na yonana, mashamba makubwa zaidi ya mawili ambao anaamua safi kabisa lakini tukirudi kwenye mada yetu ya leo tunapofunga funga muhammed mm. tumezungumza kuhusiana na umuhimu wa kuzingatia viwango vya ubora yep. ili kuweza kujihakikishia soko na mtaalamu amezungumza kwa uzuri kabisa kwamba ni muhimu sana kwa mkulima kuzingatia viwango ya. kwa sababu hiyo inakuhakikishia soko uh, la uhakika zaidi mm -hmm. tofauti na vile ambavyo mtu unalimalima tu uangalii viwango uzingatie taratibu lakini eh? vile vile pia hata kwa usalama wa afya inakuwa ni bora zaidi sababu kila mtu ambaye anakuwa ananunua anakuwa anajua kabisa kwamba matumizi yake yatakuwa mm -hmm. salama kwa afya yake mm -hmm. mtumiaji safi kabisa pia kingine muhimu Mi mm nafiri -hmm. ni mila muhimu sana kwa wakulima pia wakitafuta a nenda uh, nikasema ni utaalamu wa ushauri kutoka kwa maafisa ugani kwa sababu yep. hao wa watu wako maalum kabisa kwa ajili wa wakulima kwa hivyo pale unashindwa unaona hujui viwango vya kuzingatia basi tafuta hao watu wanapatikana sio wengine lakini waweza basi kwa leo ndo hayo tulio hapa ndani ya Fema Radio Show mimi naitwa Rebecca Giumi naitwa Mohamed Mvumbagu kumbuka tu Fema Radio Show ilitoa kwako na Femina kwa kushirikiana na Best Dialogue ACT kwa maana Agriculture Council of Tanzania pamoja na Taha ambao ni Tanzania Horticulture Association www.feminahip.or.tz